Subzodia prolet cultismului Dialectica puterii. Pista 10. Pagina 135. Cauza reală a punerii în discuția cutărui autor și a cutărei cărți nu a constituit-o spiritul lor critic, ci faptul că au fost apreciate ca insuficient de apologetice ori de combative sau că autorul a omis vreuna din tezele la ordinea zilei, că a uitat de pildă să-l pună pe eroul pozitiv să facă o declarație antiimperialistă sau una de solidaritate cu cei care luptau împotriva imperialismului. Altă vină gravă a autorilor și cărților luate în discuție, fie în forurile amintite, fie la indicație în presă, putea fi impresia că sentimentul de iubire față de soț sau de părinți, ori altă sentimente omenești, prevalează asupra simțului datoriei partinice a dăinuirii față de cauza proletară. A ezita între iubire și datoria de luptător comunist înseamnă a încerca să subminezi autoritatea regimului. După exemplul lui Jdanov, care stigmatiza poezia Anei Ahmatova pentru că exprima sentimentul de tristețe și de singurătate, dogmatismul proletcultist cultist denunță și la noi toate sentimentele sau le subordonează partinic dezideratelor politice. Discuțiile incriminatorii de care vorbim trebuiau însă oricum să se organizeze la anumite intervale de timp, pentru că ele făceau parte în mod deliberat din arsenalul de intimidare al proletcultismului, de menținere în viața literară a unei tensiuni permanente. Cele mai frecvente acuzații au fost acelea de formalism, de cosmopolitism, de lipsă de spirit critic la adresa dușmanilor revoluției și mai ales de denigrare voalată a orânduirii socialiste. În perioada Dela deslabirea de a controlului, mai exact de estompare a prezenței politicului în literatură, regimul a permis înfiriparea unui limbaj mai aproape de literatură și chiar o oarecare diminuare a serviciilor și laudelor pe care le pretindea neîncetat de la scriitori și artiști dar niciodată nu a permis manifestarea spiritului critic la adresa exagerărilor și greșelilor sale, cum le-a numit eufemistic el însuși. Exercițiul critic a fost și a rămas apanajul exclusiv al conducerii partidului. E aproape de necrezut cât de mult și cât de repede s-a putut degrada limbajul criticii literare până la a deveni limbaj de pamflet și comentariu ideologic, cele câteva indicații din textele ocazionale ale lui Lenin, Stalin, Gorki, Jdanov și Malenkov, care nu aveau în realitate nimic comun cu literatura, au fost preluate cu sfințenie, repetate la nesfârșit și transformate în instrumente unice ale criticii literare, veritabile platitudini sentențioase. Acest limbaj nu derivă dintr-o realitate literară și nu o reflectă. El premerge o anumită realitate literară, aceea a realismului Socialist, încercând să o determine, să inventeze, la fel cum, la rândul ei, literatura realismului socialist nu reflectă realitatea socială, ci inventează o realitate socială, o instituie în vid. Niciodată în istoria ei, literatura noastră nu a fost mai brutal și mai total determinată de cauze din afara ei, politice și ideologice, convertită în limbaj critic și în metodă de creație, realismul socialist, și niciodată factorii din interior literaturii, influențe, curente, modele, experiențe, nu au fost mai absenți decât în această perioadă. Dacă despre Revoluția Culturală și despre teoria antinațională a celor două culturi nu s-a suflat din motive tactice niciun cuvânt înainte de 1948, despre o literatură nouă și chiar despre realismul socialist s-a vorbit cu destulă franchețe. Încă din 1946, Leon Tărautu, eminența cenușie, Nota versiunea cenzurată, promotor autoritar al dogmatismului, am încheiat nota. Eminența cenușie a dogmatismului proletcultist scria articolul Discuția asupra artei în Uniunea Sovietică, Contemporanul, numărul 6, din 25 octombrie 46, iar în 47, Despre realismul socialist, revista literară, numărul 32, din 21 septembrie 47, prin care încerca să familiarizeze cititorii români cu unele noțiuni ușor fardate ale artei și literaturii în URSS să pregătească terenul pentru ceea ce știa desigur că va urma și la noi. Asemenea, amenajamente ale susceptibilității noastre dispar însă brusc după asumarea puterii când realismul socialist devine dogma oficială și exclusivă, iar revoluția culturală intră impetuos în acțiune. Pe teren românesc, realismul socialist se înfățișează mult mai degradat, mai derizoriu decât în Uniunea Sovietică. E de ajuns să spunem de pildă că una din problemele care au dat multă bătaie de cap purtătorilor de cuvânt ai dogmatismului realist-socialist a fost aceea de a se ști dacă dușmanul de clasă, adică eroul negativ, trebuie să fie urât sau frumos ca înfățișare exterioară. Dacă îl prezinți urât, respingător, de pildă obez, slut, chior, etc., faptul acesta ar compromite din capul locului conflictul de clasă și scopul educativ al operei, întrucât antipatia cititorului față de el nu mai rezultă din comportament ci din înfățișare. Dar dacă îl prezinți frumos, atrăgător sau cel puțin normal, acest lucru nu ar risca să-i atragă simpatia cititorului. Dar eroul pozitiv poate fi și urât ca înfățișare. În toată perioada în colectivizării agriculturii bunăoară s-a discutat în presă cum trebuie învățișat chiaburul. De fapt, modul de a reflecta realitatea și viața a constituit problema fundamentală a dogmatismului realist-socialist. A reflecta împreună cu formula numai puțin rudimentară maestria artistică au fost noțiunile cele mai frecvente din recuzita sumară a criticii realist-socialiste. A reflecta realitatea, se spunea, înseamnă nu a face media statistică a aspectelor ei și nici a o descrie telgvel, ci a descoperi noul, a promova elementele revoluționare ale realității. Realismul socialist vede realitatea dată din perspectiva viitorului, a acelui viitor luminos promis maselor. S-a propus chiar înlocuirea termenului modern, de coloratură camburgheză, cu termenul nou, eminamente proletar. Tot ce e nou e bun, pozitiv, tot ce e vechi ce aparține trecutului e negativ, rău, depășit. Periodic s a organizat atât la CC, la Uniunea Scriitorilor, cât și în presă, așa zise dezbateri teoretice asupra poeziei, a prozei, a criticii literare, a dramaturgiei, a literaturii pentru copii, etc., cologvii, mese rotunde, urmate de mese tovărășești și așa mai departe. La motivul acestor dezbateri a fost și a rămas cunoașterea nemişlocită a realității, a vieții, a oamenilor muncii, apropierea scriitorului de viață, reflectarea vieții noi. În numele acestui deziderat permanent al partidului, nota versiunea cenzurată, deziderat de natură dogmatică, am încheiat nota, Scriitorii au fost nu odată chemați la ordine și atmonestați atunci când încercau să se ocupe și de problemele specifice literaturii sau au fost acuzați de evaziune, de rupere de viață, de influențe burgheze. Cu toate că scriitorii activi nu s-au lăsat prea mult rugați, ci au supralicitat la rândul lor indicația de a reflecta realitatea atât în articole teoretice, în reportaje, cât și în proză și poezie, partidul și după el critica literară nu a încetat să reproșeze scriitorile, în depărtarea lor de viață. Cu toate acestea, a existat o permanentă supraveghere pentru ca scriitorii să nu reflectă realitatea în aspectele ei reale. La Congresul Scriitorilor din 1956, de exemplu, Paul Georgescu, unul din cei mai inițiați purtători oficial de cuvânt, se ridica în coraportul pe care l-a prezentat împotriva unor presupuse tendințe liberaliste în literatură. Cităm. Influența acestei teorii burgheze despre libertatea absolută a creației a putut duce la lansarea unor asemenea formulări confuze ca aceea a redării adevărului integral. Reflectarea veridică a vieții în literatura realist-socialistă nu se poate face în afara concepției despre lume a clasei muncitoare, singura obiectivă din punct de vedere istoric. Am încheiat citatul. Gazeta Literară, numărul 25, din 21 mai 56. Opoziția aceasta categorică față de ideea firavă de altfel arădării adevărului integral, arată limpede că dincolo de frazele despre realizările istorice, despre fericirea oamenilor, regimul era conștient de aspectele tragice ale realității, care nu putea fi reflectată ca atare, ci mistificată, utopizată sau în limbajul realismului socialist, tipizată. Partidul nota versiunea cenzurată reprezentanții puterii nu aveau nevoie am încheiat nota partidul nu avea nevoie de reflectarea realității ci de propagandă cu ajutorul literaturii de escamotare a realității tezele realismului socialist îl îndepărtează pe scriitor de realitate în esență realismul socialist înseamnă fuga de realitate escamotarea realității substituirea ei cu o ficțiune ideologic dogmatică Scopul real al dezbaterilor periodice nu e apropierea scriitorului de viață, ci îndoctrinarea lui, politizarea și mai accentuată a literaturii. Apelul continuu de întoarcere cu fața spre realitate, cu toate că obștea scriitoricească nu făcea altceva decât să trudească pe ogorul actualității, e menit să mențină permanent trează conștiința datoriei scriitorilor față de partid să-i țină angajați pe linia comandamentelor. În felul acesta, scriitorii nu mai răspund comenzii sociale și comenzii oficiale. Comanda socială e înlocuită de cea oficială, ca în toate celelalte situații și în cazul de față docma se substituie realității și vorbește în numele ei și în numele majorității niciodată întrebată a poporului. Acesta e gustul cititorilor, acestea sunt nevoile poporului, aceasta e literatura pe care o cere publicul. Poezia și proza se turmentează până la delir cu docmele în circulație pe care le iau drept realitate, ignorând realitatea. În toată literatura realismului socialist e o criza a noțiunii de realitate, o permanentă substituire a realității cu o imagine a priori a realității, care se prezintă însă ca adevărata realitate. Delirul acesta demagogic capătă uneori, mai ales în poezia celor tineri, un aer inocent, un accent sublim care vine tocmai din această turmentare, din această drogare cu slogane despre realitate, din această vedere care nu vede realitatea, ci numai idei despre realitate. Limba însă se degradează ca instrument de comunicare. Cuvintele sunt colite de sensurile lor fixate de tradiție și cultură. Semantica este stâlcită prin modul lozincard dogmatic de a numi lucrurile și realitatea cotidiană sau prin calchierea unor expresii tipice din limba rusă, stridente pentru spiritul limbii noastre. Partidul prezintă realitatea și viața socială în toate detaliile ei ca un dar al generozității și înțelepciunii sale, ca o opera sa edificată conform concepției sale, sub directa îndrumarea sa. Această realitate ca opera a partidului nu poate avea decât aspecte pozitive, iar umbrele, erorile întâmplătoare datorate dușmanului de clasă și influențelor burgheze din conștiința oamenilor sunt rezolvate și înlăturate de reprezentantul partidului. În consecință, prezența benefică în orice situație a activistului de partid devine unul din dezideratele primordiale ale realismului socialist. Activistul de partid este ca personaj literar infailibil, omniscient, incoruptibil, intransigent, un fel de deus ex machina sinec vanon. Astfel, partidul nu este numai forul suprem care hotărăște destinul literaturii, ci și eroul ei principal. Activistul de partid, figură centrală a literaturii noastre, a devenit în mod obligatoriu una din temele de bază ale criticii și literaturii realist-socialiste, care nu sunt în consecință decât o estetică a ceremoniilor partinice. Acei care țin cu orice preț să salveze ceva din perioada proletcultismului vor spune că, în ciuda exagerărilor, a abuzurilor, a erorilor, atunci au apărut totuși câteva opere valoroase, ceea ce dovedește că perioada în sine nu a fost, prin definiție, incompatibilă cu creația spirituală. Ei vor cita romane ca Vietul Ioanide, Scrinul Negru, Moromeții, Groapa și cam atât. Dar aceste opere nu aparțin, de fapt, perioadei respective, decât prin accidentul de a fi fost publicate în cuprinsul ei. Prin tematică, ele ancorează în epoca istorică anterioară, unde autorii lor s-au putut mișca mai liber decât ar fi putut o face cu o tematică de actualitate. Partea a doua din scrinul negru, care se referă la perioada de după război, e în cea mai mare parte falsă. Același lucru se poate spune într-o oarecare măsură despre partea a doua a moromeților. Într-adevăr, a existat și mai există încă și în unele lucrări recente, tendin de a salva ceva pe plan literar din acea perioadă. Se simte în aceste lucrări străduința de a reabilita cu orice preț literatura perioadei 1948-1960, efortul de a dovedi continuitatea de a integra într-o istorie literară normală o producție submediocră, esențialmente falsă, care a însemnat de fapt anularea literaturii. Atunci când nu se afirmă deschis că producția literară a acelei perioade ar fi răspuns energiei descătușate, chemării la cultură a maselor, sau că e vorba de literatura marilor fapte înnoitoare, ceea ce se întâmplă totuși destul de frecvent, când se recunoaște reticent lipsa de valoare estetică a acestei producții, ea este investită cu nu știu ce valoare umană, educativă, mobilizatoare, revoluționară, cu nu știu ce fel de îndreptățire istorică, ca și când o literatură lipsită de valoare ar putea servi vreo altă cauză decât aceea a degradării literare a pervertirii sentimentului de valoare sau ar putea avea ca artă vreo îndreptățire. Într-o lucrare din 1975 asupra posterității critice a lui Eugen Lovinescu, Notă. Vezi, Ileana Vrancea, confruntări în critica deceniilor 4-7, Eugen Lovinescu și posteritatea lui critică. Am încheiat nota. Se spunea, de exemplu, între altele, cităm Aceasta nu înseamnă că în numele insuficienței estetice avem dreptul să ignorăm îndreptățirea istorică, ironizând scrierile care au răspuns la vremea lor unor deziderate sociale și naționale exprimate prin mișloacele cele mai accesibile cu putință. Am încheiat citatul. În realitate, astfel de raționamente nu sunt decât o reluare deghizată a încercărilor din epocă de a justifica climatul de presiuni prolet cultiste, între altele, prin dorința de a se crea o literatură nouă, deziderat invocat atunci fără încetare. În numele acestui deziderat, legitim de sigur în sine pentru toate epocile literare, s-au impus creației, cum se știe, metode și forme inadecvate și artificiale, fiind excluse și pedepsite sau cel puțin sever cenzurate, orice manifestări cât de timide, care n-ar fi corespuns întru totul formulelor prestabilite. Judecând retrospectiv lucrurile prin valoarea producției din așa perioadă, se poate afirma însă cu certitudine că nu s-a creat o literatură, ci doar o o antiliteratură, un pretext continuu pentru interdicția adevăratei literaturi. O literatură nouă s-a creat doar atunci și în măsura în care creația s-a putut manifesta ca atare, fără constrângeri exterioare. Răul cel mai mare nu a fost totuși faptul că s-a scris o literatură lipsită de valoare. În toate epocile s-a scris și literatura mediocră sau simplă maculatură. Răul a fost că această literatură, explicabilă poate, dar nici de cum îndreptățită istoric, a constituit un fenomen generalizat, că s-a scris, mai exact, că s-a publicat numai astfel de literatură și că în numele acestei false producții literare a fost exclusă literatura de valoare. Însă și romanele menționate mai înainte au întâmpinat mari dificultăți editoriale, au fost supuse la tot felul de presiuni și ingerințe ale cenzurii pentru a fi aduse la tiparele dogmatismului, iar după apariție au fost ținta unor aspre puneri la punct, în deosebi bietul Ioanide și Groapa din partea comisarilor de moravuri ideologice pentru a folosi expresia sugestivă de mai târziu a unui cunoscut poet. Notă, vezi Nichita Stănescu, am încheiat nota. Yeah. <laughs> Nu există niciun singur text de critică, de proză, de poezie sau de teatru publicat în această perioadă care să nu fie viciat pe care să nu-și fi imprimat pe cetea de fier dogmatismul proletcultist. Pare de sigur neverosimil, exagerat să se reducă totul la fenomenul anticultural al dogmatismului prolet-cultist și la literatura generată de acest fenomen. Pare cu neputință ca în acei aproape 20 de ani să nu se fi manifestat și alte orientări, să nu fie existat și o literatura autentică. Și totuși acesta este adevărul, dacă privim viața culturală și literară în desfășurarea ei vizibilă, cotidiană, care sufoca și excludea a priorii orice încercare de a ocoli dogmatismul prolet cultist. A existat, fără îndoială, și o literatură autentică, însă una desertar, de care vorbea Ion Caraion încă din 1946. Această literatură a fost creată de scriitorii excluși din viața literară și ea a rămas necunoscută în toată perioada proletcultismului, ducând o existență clandestină. Lucian Blaga nu a putut publica în toată această perioadă decât unele traduceri din lirica universală. Poeziile sale, scrise în acest interval de timp, nu au apărut decât în 1962 după moartea sa. De asemenea, Cronicul și Cântecul Vârstelor, gata de tipar în 1946, nu a apărut decât în 1965. Ultimele sonete închipuite, povestirile și romanul Zahei Orbul ale lui Vasile Voiculescu nu au putut să apară decât tot postum în 1964, 1966 și respectiv 1970. Aceeași a fost situația cu toți scriitorii excluși din viața literară. Această literatură, care nu s-a putut manifesta nici măcar în cercuri restrânse, întrucât autorii ar fi riscat închisoarea, cum s-a întâmplat în numeroase cazuri, nu poate fi trecută în niciun fel în beneficiul perioadei proletcultiste a realismului socialist. Dimpotrivă, clandestinitatea ei dovedește că energiile creatoare nu se sting nici în astfel de condiții, dar constituie totodată unul dintre cele mai grave capete de acuzare la adresa acelei perioade. Există însă și aici tendința de a se minimaliza consecințele interdicției literaturii autentice de a salva perioada dogmatismului prolet-cultist, tocmai prin această creație, prin încadrarea ei mecanică în interiorul perioadei care a excluso. Nu faptul dacă au publicat și cât anume interesează în primul rând, se spune de pildă cu senii despre scriitorii interziși într-o altă lucrare recentă, cu pretenții de amplă sinteză, de unde se vede odată mai mult a credință sau cel puțin confuzia ca și necesitatea imperioasă de restabilire a adevărului. Definitoriu pentru perioada discutată nu e literatura autentică ostracizată și nici cele câteva cărți de valoare care au reușit totuși să apară atunci. Acestea au constituit simple accidente care nu absolvă climatul general al epocii, excepții care prin vicisitudinile ce le-au însoțit apariția, confirmă regula. Definitorie a fost literatura degradată estetic, precum și interdicțiile și standardele impuse de dogmatismul prolet-cultist. Politizarea literaturii și literaturizarea politicului, acestea au fost cele două aspecte principale, între care a oscilat viața literară în perioada 1948-1965. Politizarea înseamnă invadarea nediferențiată, grosieră și paralizantă a literaturii de slogane politice și ideologice, în timp ce literaturizarea politicului înseamnă a exprima aceleași slogane, într-un mod mai puțin violent, mai voalat, cu oarecare jenă și decență, într-un limbaj mai aproape de literatură, uneori la modul figurat, în pilde și parabole. Ca reprezentanți ai politizării pot fi citați L. Răutu, I. Vitnar, N. Moraru, M. Novikov, Cornel Reckman, Ovid S. Paul Georgescu, etc., iar ca reprezentant la loc de frunte al literaturizării, Tudor Arghezi și, în general, scriitori care s-au afirmat între cele două războaie. Până în 1957 a predominat politizarea cu toate consecințele ei dezastroase. În 1957, pentru prima dată, se face simțită într-un mod nesperat, luând aproape înfățișarea unui fenomen, literaturizarea politicului. Odată însă cu revenirea la ofensiva ideologică din 1958, începe o nouă și foarte dură perioadă de politizare, care va dura până în 1961-63, când încep să reapară semnele literaturizării. Până în 65, aceste două aspecte vor coexista mai mult sau mai puțin pașnic, iar după aceea va deveni predominantă literaturizarea politicului, care, în unele cazuri, va merge până la depolitizarea literaturii. Literaturizarea politicului și a ideologiei vine din tendința firească a literaturii de a se debarasa de rigori artificiale și exterioare. Dar ea nu se poate realiza decât cu consimțământul tacit al puterii și de aceea are semnificația unei relative slăbiri a șurubului, a unei dorințe de a estompa imixtiunea politicului în literatură se poate presupune că printre cauzele care determină slăbirea sau înnăsprirea controlului asupra literaturii și în general asupra vieții culturale, un loc important îl ocupa anumite evenimente internaționale. Așa, de exemplu, relaxarea din 57 poate fi pusă în legătură, cum am mai spus, cu evenimentele tragice din 56 din Ungaria, iar cea care începe în 61 cu întâlnirea de la Viena dintre președintele Statelor Unite John Kennedy și Nikita Hruș care încearcă să reînvie politica de destindere. Mai trebuie notată ca o posibilă explicație a acestui început de evoluție favorabilă din 61-62, faptul că și în Uniunea Sovietică se petrecea un fenomen similar, inițiat, cum se știe, de Hrușciov. Legarea literaturii de oscilațiile ce se produc inevitabil în domeniul politicii interne și mai cu seamă al celei externe a constituit în toată perioada proletcultismului încă un element agravant pentru viața literară. Dacă acest domeniu complex și delicat de manifestarea spiritului, care este literatura și arta, ar fi fost lăsat în afara politicii curente pentru a evolua după legile care îi sunt proprii, fenomenul literar ar fi fost scutit de multe hărțuieli aberante și inutile. Astfel, luna de miere care a urmat întâlnirii de la Viena din 61 nu a durat decât puțin timp, iar spiritul Vienei, de care s-a făcut mult caz, a murit destul de repede. Atunci au reapărut și în presa literară, la fel ca în cea politică, articolele critice la adresa Statelor Unite. Pe plan intern, șurubul s-a strâns din nou pentru un timp spre stânga nota în varianta cenzurată anulat spre stânga. Am încheiat nota. Cuvântul de ordine pentru viața literară în 1962 a fost producția, colectivizarea și din nou viața. Se scriu foarte multe reportaje despre uzine, despre șantiere, despre gospodăriile colective. Acum se pregătea încheierea colectivizării agriculturii și se înțelege că revistele, viața literară, scriitorii, nu puteau să rămână în afara acestui proces istoric. În felul acesta Asta a înțeles atunci regimul legarea literaturii de viață și realitate, adică de obiectivele politice. Cel de-al treilea mare obiectiv al ofensivei prolet cultiste a fost așa numită valorificare a moștenirii literare, primele două fiind promovarea sovietizării culturii și constrângerea literaturii prezentului în sensul realismului socialist. Această valorificare reprezintă extinderea principiului luptei de clasă și asupra literaturii trecutului, prin care ea își pierde caracterul național și general uman și capătă unul exclusiv de clasă. Justificarea ideologică de bază rămâne și în acest caz teoria leninistă a celor două culturi în cuprinsul fiecărei culturi naționale. Atitudinea practică față de valorile trecutului, ca și față de cultura altor popoare, e formulată fără echivoc de însuși Lenin. Cităm. Noi luăm din fiecare cultură numai elementele ei democratice și elementele ei socialiste. Le luăm numai pe acestea și în mod exclusiv, în opoziție cu cultura burgheză, cu naționalismul burghez al fiecarei națiuni. Am încheiat citatul. Nota autorului. Tot Lenin a fost însă acela care a scris despre aceeași problemă a preluării moștenirii culturale a trecutului următoarele. Cităm. Trebuie să preluăm întreaga cultură pe care ne-a lăsat o moștenire capitalismul și cu ajutorul ei să construim socialismul. Trebuie să preluăm întreaga știință, întreaga tehnică, toate cunoștințele, întreaga artă. Am încheiat citatul și nota. În editorialul nesemnat din 12 decembrie 58 spre un nou avânt al creației literare, după ce înregistrează cu satisfacție crearea condițiilor care fac posibilă și necesară revoluția culturală și începutul de cotitură în literatură, ziarul scânteia atrage atenția în mod critic, cităm. De asemenea, nu s-a pornit încă în mod sistematic nici la realizarea sarcinii trasate de partid în 1946 de a revizui în mod critic patrimoniul literar am încheiat citatul E vorba de discursul cu caracter electoral menționat într-un capitol anterior, pe care secretarul general de atunci al partidului, Gheorghe Gheorghe Udej, l-a citit la 14 noiembrie 1946 în fața unor intelectuali din capitală. Atunci s-a vorbit pentru prima dată la noi de o revalorizare a tuturor valorilor reale ale trecutului. De aceea, discursul respectiv a fost considerat actul de naștere al valorificării moștenirii literare la noi, sarcina la care se referă pe răscânteia în citatul de mai sus. Din când în când, de-a lungul perioadei proletcultiste, reprezentanții partidului au revenit în intervențiile lor directe asupra acestei probleme, precizând termenii în care ea trebuie rezolvată. În salutul adresat de CC al PMR, primului congres al scriitorilor din 1956, se spune, între altele, cităm... Partidul a combătut cu tărie tendințele de negare a moștenirii literare progresiste, disprețul față de valorile culturale ale trecutului. În același timp, trebuie respinse tendințele de însușire necritică a întregii literaturi din trecut sau a întregii opere literare a unor scriitori ai trecutului. În opera de valorificare critică a moștenirii literare, ca și în opera de valorificare a creației literare din alte țări, urmăm învățătura lui Lenin cu privire la existența a două culturi în fiecare cultură națională, în societatea împărțită în clase antagoniste. Am încheiat citatul Contemporanul numărul 25 din 22 iunie 56. Cel care a răspuns în mod programatic acestei sarcini, chiar înainte ca ea să fie formulată public, a fost Ion Wittner în articole ca Literatura țărănească, Semănătorismul, 1945, Critica subiectivă și critica obiectivă, 46. Un ideolog al fascismului românesc, Poetul culorilor sumbre, Limitele decadentismului în cultura românească, Critica pseudo-științifică, 47. Lovinescu sau impasul subiectivității 48, reluate în volumele sale de critică și prin care el a pus practic bazele procesului intentat culturii noastre. Vezi și bibliografia din Lucrarea de față. Valorificarea a acționat în trei feluri. Prin tăcerea totală sau blamul infamant la adresa unui mare număr de scriitori și oameni de cultură însoțită de interdicția întregilor opere, înțelegând prin aceasta atât nereeditarea ei, cât și retragerea din circulație a edițiilor tipărite anterior și trecerea lor la fondurile secrete ale marilor biblioteci, unde nu mai puteau fi consultate decât cu permis special. Prin reeditarea selectivă după criterii sui generis în serii de opere alese a unor lucrări din opera celor mai mulți scriitori și prin deformarea sensului operelor și a istoriei literare supuse interpretărilor dogmatic ideologizante. Cele mai importante nume din literatura noastră, care au intrat în prima categorie, interdicția totală, au fost Helia de Rădulescu, Titul Maiorescu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Octavian Goga, al cărui bust a dispărut într-o noapte din Cismigiu, Mihail Dragomirescu, Paul Zarifopol, Dimitrie Angel, Eugen Lovinescu, Dumitru Caracostea, Sextil Pușcariu, N. Cartojan, Ion Minulescu, Vasile Voiculescu, N. Davidescu, Ion Pilat, Gebacovia, un timp Constantin Stere, Ionel Teodoranu, Cezar Petrescu, un timp Tudor Arghezi, cu toate că în 54 s-a convertit, opera lui a continuat un număr de ani să fie pusă la index Lucian Blaga, Ion Barbu, Felix Aderca Liviu Rebreanu, cele mai multe cărți Adrian Maniu, Al Filipide, deși autorul a cochetat cu regimul Emmanuel Bucuța, Aron Cotruș Perpesicius, Vladimir Străinu Banjaman Fundoianu, Ilarie Voronca, Radu Gir, Nichifor Crainic, Urmuz, Ion Vina, Pompiliu Constantinescu, G. Călinescu, opera de critică și istorie literară, Tudor Vianu, cu toate că a adus unele servicii regimului, opera lui nu a fost reeditată în perioada prolet cultistă, Gip Mihaescu, Anton Holban, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, etc., etc., de asemenea, au căzut sub interdicție totală Vasile Conta, Cerădulescu Motru, Ion Petrovici, Pepe Negulescu, Nicolae Bactasar, Naie Ionescu, Mircea Vulcănescu, M. Florian, George Nescu, Constantin Brâncuș, aceștia din urmă până după moartea lor. Juninismul, semănătorismul, gândirismul, avangarda, toate au fost considerate sumar, curente, reacționare și decadente. Acest vandalism motivat arbitrar ideologic a funcționat la fel de agresiv și după aceleași criterii și în ce privește literatura și cultura universală. Aici lista interdicțiilor este practic inepuizabilă. Iată unele dintre cele mai deseamă nume. Platon, Pindar, Plotin, Leibniz... Leibniz, Spinoza, Kant Cucapa, Dante, Divina Comedie fiind considerată opera mistică Petrarca Tasso cu dublus, Pascal Milton Milton, La Rochefoucault La Roque Hölderlin, H o punctulețe le Derlin, Navalis, Chateaubriand, Q Ateaubriand, Schopenhauer, S Kirkegord, k Ier r -K e g a r d Nietzsche, n Bergson, Bergson, Husserl, h u Spengler, Spengler, Heidegger, h e Sartre, Sartre, Edgar Poe, P-O-E, Saint Beuve, s a i Malarme, Paul Claudel. Claudel, Apoliner, Apollu Inaire, Rilke cu capa, Paul Valerie, Alberti Baudet, THI Baudet, Benedetto Croce, Benedetto Croce, Pirandello cu double, Ungaretti cu double t, Andre André Breton, etc, etc. Practic, întreaga literatură modernă și contemporană, ca și muzica, pictura, filosofia, a fost repudiată ca reacționară, decadentă, descompusă, vândută capitaliștilor și așa mai departe. Nu au fost acceptați în afara scriitorilor sovietici decât Pablo Neruda, Nazim Hikmet, Hika și alți câțiva scriitori militanți de stânga ori simpatizanți ai stângii. În celelalte două categorii ale modului de valorificare, adică reeditarea selectivă și deformarea operei, au intrat toți autorii care au scăpat de interdicția totală. Nu știm niciun singur autor care să fi fost reeditat integral, cu excepția unor scriitori sovietici. Poziția și apartenența de clasa a scriitorilor, chiar și atunci când era vorba de cronicari, a constituit criteriul ideologic de bază după care s-a apreciat și valorificat patrimoniul nostru literar. Criticii dogmatic prolet nu voiau să admită că cineva putea să fie de origine moșierească sau burgheză și în același timp un mare scriitor, ori că cineva putea să fie E ministru cu principii conservatoare, dar și un mare critic totodată. Situația lui Vasil Alexandrii reprezintă din acest punct de vedere unul din cele mai concludente exemple. Iată ce scria despre el un profesor universitar. Cităm. Poetul aparține așadar prin naștere burgheziei românești. Această apartenență de clasă și schimbarea de poziție a clasei burgheze în decursul vieții poetului explică atitudinile lui deosebite. Pentru el, problema anului 1848 este o problemă a clasei sale, iar nu a întregului popor. Pe Alexandri îl preocupa prea puțin în chip real suferințele țăranimii și posibilitatea de a le curma. Operele lui din această vreme, ca și cele anterioare, dar mai ales ca și cele după această dată, vor oglindi în deosebi aspirația națională, patriotismul unei burghezii care voia să-și asigure independența pieții sale. Nu vom întâlni însă problema socială adâncă, drama unei țărănim exploatată îngrozitor. Chiar în această epocă, în care Alexandrii încă nu ajunsese la poziția de totală falsificare a realității, din care va scrie îndeosebi pastelurile, în opera lui nu întâlnim reflectate momente care să arate că el îți putea să depășească interesele clasei sale. Am încheiat citatul G.C. Nicolescu, prefață la volumul Vasile Alexandriei, Opere alese 1949. Dincolo de justificarea doctrinară prin teza celor două culturi, destul de imprecisă de altfel, atitudinea reală față de operele și personalitățile trecutului a fost însă dictată și de poziția lor față de Rusia și de evrei, iar pentru cei încă în viață și de poziția față de politica partidului. Aceste trei criterii explică în perioada proletcultistă mai mult decât teza menționată, tratamentul la care au fost supuse cele mai multe opere și personalități ale culturii și literaturii, noastre. Helia de Rădulescu, de exemplu, s-a împotrivit energic, cum se știe, tendințelor de slavizare care s-au făcut simțite mai ales pe urmele regulamentului organic. Aceasta și nu altele a fost cauza criticii la adresa personalității sale și a interzicerii multă vreme a editării operei. În iunie 1946 s-a tipărit primul catalog de publicații scoase din circulație, adică interzise. În expunerea de motive către rege semnată de ministrul propagandei pe Constantinescu Iași și de cel al afacerilor interne Teohari Georgescu, se arată între altele că aceasta este o obligație ce decurge din articolul 16 al Convenției de Armistițiu. Trebuie precizat însă că acest articol prevedea retragerea din circulație doar al lucrărilor cu caracter antisovietic publicate între 1940 și 1944. Catalogul, întocmit cu mult exces de zel din partea unor membri ai comisiei, de exemplu Radu Lupan, cuprinde în total 1843 de titluri, din care 762 în limba română, 607 în limba maghiară, restul în limbile italiană, germană și franceză. Sunt interzise în primul rând toate lucrările semnate de oameni politici din guvernul Antonescu, lucrările cu caracter critic la adresa comunismului, a evreilor, lucrările referitoare la Basarabia, la războiul antisovietic, cele care le udau eroismul armatei noastre sau al celei germane, etc., dar și foarte multe lucrări a căror interzicere nu poate fi în niciun fel explicată prin articolul 16. Iată câteva din titlurile care figurează în catalog. I. albrătescu voinești, originea nemului românesc și a limbii noastre, 1942. Virgil Carianopol, poeme de pe front. Acecuza, naționalism în artă, 1927. N. Davidescu, naționalism în presă, 1928-1938. Ovid O. Densusianu, ce-am văzut în Germania, 1942. Mihail Dragomirescu, amintiri din propaganda în Rusia, 1917-1928. Mircea Eliade, huliganii și salasar și revoluția în Portugalia. Constantin Gane, trecute vieți de doamne și domnițe. Jantă Teodor, pe urmele străbunilor, 1943. Paul Georgescu, Naționalismul lui Eminescu, Onisifor Ghibu, Ardealul în Basarabia, 1928, Octavian Goga, Afirmarea ideii național-creștine, 1936, Discursuri, 1942, Mustul care fierbe, 1927, Poezii alese, 1943, Precursorii, 1930, Fragmente autobiografice, România a românilor, Discursuri, 1936. Dimitrie Gusti, cunoaștere și acțiune în serviciul națiunii, Radu Gir, căciulița roșie, 1937, poeme de război, 1942, Petre V. Haneș, Basarabia, 1919, Basarabia noastră, 1940, scriitorii basarabeni, 1920, Nicolae Iorga, omul care ni trebuie, Piesa. Pentru Italia și ce ne leagă de Italia, 1935. Sfaturi pentru Neric, conferința la radio, 1936-1940. De Iov, Moldova de la Nistru, 1943. Petre Ispirescu, Bazmele Românilor. Adrian Maniu, Creștinismul Românesc, 1941. Poporul, 1913. Jip Mihaescu, Rusoica Roman. Ion Petrovici, Viața și Opera lui Kant, 1944. Liviu Rebreanu, Gorila, Roman, Metropole, Berlin, Roma, Paris. I. Simionescu, Tinere, cunoașteți țara 1939, țara noastră și altele. Radu Tudoran, un port la răsărit. În 1948 s-a tipărit un catalog de 522 de pagini, plus un supliment de 75 de pagini, nota autorului, întocmit de o comisie, al I. Ștefanescu, al Jar, etc., am încheiat nota, cuprinzând peste 10.000 de titluri interzise. Iată câteva din argumentele expuse în fruntea catalogului. Cităm. Se poate, deci, afirma, fără temer de exagerare, că o mare parte din ceea ce s-a publicat în țara noastră în ultimele trei decenii, precum și un anumit procent mai redus din ceea ce se publicase anterior, era infectat de idei șovine, reacționare, rasiste. Am încheiat citatul. Afirmația absurdă și irresponsabilă de mai sus, plină de ură ascunsă, nu poate fi privită decât ca o încercare de acoperire și motivare a unei acțiuni organizate, nemarturisite, de distrugere a celor mai de seamă valori ale culturii noastre, de stigmatizare și excomunicare din cultura noastră a atâtor personalități de primă mărime, ca o mistificare a eforturilor de a falsifica istoria națională, de a perverti memoria trecutului. În foarte multe cazuri, motivarea doctrinară prin teza lui Lenin nu a fost decât un paravan în spatele căruia apar să fie acționat cauze și calcule mult mai precise și mai adânci, de pildă acela de a pregăti o treptată desnaționalizare și contopire în masa altor popoare. Cultura și istoria constituie temelia permanentă a identității și conștiinței naționale a unei popor. Fără cultură și cu un trecut falsificat, un popor este mult mai expus vicisitudinilor istoriei, mult mai ușor asimilabil. În afara celor peste 10.000 de titluri care figurează în indexul din 1948, sunt interzise din principiu și fără a mai fi menționate pe titluri toate manualele școlare dinainte de 47, precum și toate hărțile, atlasurile, etc., cu Basarabia.